22 розділ стверджують, начебто механізм прийняття часу мухою, через який вона відчуває наближення до неї долоні як снодійно-довгий процес, пояснюється тим, що інформація, яку вона отримує за допомогою своїх фасеточних очей, несе таку неймовірну кількість даних, що природі довелося оснастити кумаху над швидкісним процесором. На кілька секунд у кімнаті запала повна тиша. Наскільки саме, я не знаю. Я був мухою. Долоня наближалася. Глок пістолетове чекарюде був насталений мені у груди. Погляд класа графа на мій лисий череп. «Ага», – сказав він нарешті. Це єдине слово містило все. Все про те, як ми, люди, змогли підкорити собі землю, оволодіти елементами і навчитися вбивати істот, що перевершують нас у силі та спритності. Все про потужність процесора. «Ага», – увінчало собою шквал версій. Пошуки відсіювання гіпотез, нещадну дедукцію, усе те, що вело до неминучого висновку. Ти поголив голову Роджера, клас грав, як уже зазначалося, людиною розумною. Він, звичайно, зміг установити не тільки той банальний факт, що моє волосся зникв, але також зметикувати, коли, де і чому. А це знімало всі непорозуміння, відповідало на всі питання. Тому він лише додав, скоріше, як ствердження, у розбитій машині. Я кивнув. Він усівся на стелець на ногах ліжка, хитнувся в ньому до стіни, але так, що доло пістолета продовжувало дивитися на мене, не сунувшись, ані на дюйм. І? Ти що, підклав волосся одному з трупів? Я засунув ліву руку в кишені куртки. Стій! гукнув він. Я побачив палець на спусковому гачку. Жодного зведеного курка. Глок 17. Дамка. Це ліва рука, сказав я, раз, тільки повільно. Я повільно витягнув руку і кинув пакет з волоссям на стіл. Раф тихо кивнув, не зводячи з мене погляду. Отже, ти зрозумів, сказав він, що передавачі знаходилися на твоєму власному волоссі, і що це вона їх туди прилаштувала заради мене. Тому ти її і вбив. Адже так? Це втрата для тебе, класе? спитав я, відкинувшись на спинку ліжка. Моє серце шалено калатало. Однак сам я відчував у цю прощальну мить дивовижну розслабленість. Смертельний жах, плоті і спокій духу. Він не відповів, Чи вона була лише, як ти, висловлюєшся засобом досягнення мети, витратою виробництва? Навіщо тобі це, Роджере? Я просто хочу знати, чи такі, як ти, справді існують, чи це лише вигадки. Такі, як я, люди не на кохання. Рах посміхнувся. Якщо тобі справді необхідно це знати, то можеш поглянути у дзеркало Роджере. Я кохав. Можливо, ти імітував закоханість, сказав клас. Та чи кохав ти по-справжньому? Я взагалі-то бачив скоріше підтвердження протилежного. Ти не дозволив Діані того єдиного, що їй потрібно було б у житті, не рахуючи тебе самого, дитини. Я збирався подарувати їй дитину. Він знову посміхнувся. Отже, ти передумав? І коли ж? Коли ти встиг перетворитися на чоловіка, що розкаявся, коли дізнався, що вона зі мною спить. Я вірю в каяття, сказав я, спокутування і впрощення. Запізно, сказав він, діана не тримала від тебе ані прощення, ані дитини. Від тебе теж. В мої плани абсолютно не входило робити їй дитину, Роджере. Стоп, а якби і входило, то ти однаково не зміг би, чи не так? Звісно, зміг би. Ти що, вважаєш мене імпотентом? Швидко промовив він так швидко, що тільки муха ловила наносекундне коливання. Я зробив дих. Я бачив тебе клас, граф. Так би мовити очі мажаби. Щось не в торопові. Про що ти, брауне? Я бачив твої дітородні органи ближче, ніж мені хотілося б. Я побачив, як і рот відкривається, і одразу продовжив. У сільському нужнику в околицях Ерверма. Рот Граафа врукнувся, аби щось вимути, та звідти не вилетіло ані звуку. То он, як тебе примусили говорити в тому підвалі у Суренані, пливаючи на твої тестикули, ногами, ножиком. Вони не відняли у Тесла столюбства, тільки сім'я, чи не так? Твої яйця, точніше те, що від них лишилося, вглядає так, ніби їх пришивали грубою ниткою. Тепер грубий графа було стиснуто. Пряма поперечна риска на скам'янійному обличчі, Тепер зрозуміло, класи, чому ти з такою насамовитістю переслідував по джуглях цього, за твоїми словами, незначного наркодилера. 65 днів, вірно? Бо це був той самий, правда ж? Той, хто позбавив тебе чоловічого сім'я. Здатності створити копію себе самого. Він відняв у тебе все, майже все. Тому ти відняв у нього життя. І я тебе розумію. Він бав Рейда і Баклі – це вже, щоправда, під пункт 3, кроку номер 2 – запропонувати для здійсненого злочину морально прийнятий мотив. Але я вже не домагався зізнання від нього, а натомість зізнався сам. «Я розумію, класе, бо вирішив убити тебе з тієї причини. Ти відняв у мене все. Майже все». З графа донісся звук, який розтлумачив, як смішок. «А у кого з нас пістолет, га? Роджере?» Я об'ю тебе, як убив тоді твою паскудну псину. Я бачу, як почали перекочуватися жовна у нього на вилицях, коли він стиснув щелепи, як побіліли кісточки на пальцях. А ти після того її не бачив, правда ж? Вона закінчила свої дні кормом для ворон. Нашпилена на трактору косарку, син древо. Мене нудить від тебе Роджере Браун. Ти сидиш тут і розводиш тервені про мораль, при тому, що сам шкродер і дітовбивця. Тут ти маєш рацію. А той, відвідавши мене в лікарні, ти помилився, що у нашій дитини був синдром Дауна, напоки всі аназі підтверджували, що вона була здорова. Я умовив Діану зробити аборт, просто не бажаючи ділити її з кимось іще. Уявляєш, яке нічого не хлоп'ятство. Чистий, неприховані ревнощі, до ненародженого немовляти. мовляти. Я, напевне, сам у дитинстві отримав замало любові. Як ти вважаєш? А може, з тобою така ж точна проблема, класа? Чи звісно у тобі з народження? Нарядчий клас-граф, чому мої питання, він вирячився на мене з тим спонталичним виразом обличчя, яке свідчило про те, що його мозок працює на повну котушку. Реконструює, відстежує кожне розгалуження вибору рішення, назад до стовбура, до істини, до того, що все почалося. Є проста фраза, сказана в лікарні, зробити аборт, оскільки в немовляти начебто синдром Дауна. То розкажи мені про я побачивши, що він все зрозумів. Ти любив хоча б кого-небудь, окрім свого собаки. Він підняв пістолет. Лишалися останні секунди короткого життя нового Роджера Брауна. Люди з таблакитних очах графа затанцювали іскри. Голос перетворився на шепіт. Я збирався нагородити тебе простим пострілом у голову Роджера за те, що ти був гідною здобиччю для мисливця. Але тепер, думаю, повернутися до початкового плану. Вистрілити тобі в живіт. Я не розповідав тобі, що це таке. Як куля пробиває селезінку, а шлунковий сік витікає і пече решту нутрощі. І я ще зачекаю перед тим, як вбивати тебе, поки ти сам не благатимеш про це. А ти проситимеш, Роджере. Чи не прийшов час припинити базікати і вистрілити, класе? Не зволікати, як тоді в лікарні? О, не думай, що ти запросиш поліцію і сюди, Роджере. Аже ти вбив жінку, ти такий самий вбивця, як і я. Ми все владнаємо віч навіч Добре помиркую класа. Чому, на твою думку, я ризикну піти в судово медичне відділення і дорив їм там голови, щоб забрати у них пакет із моїм волоссям? Раф здвигнув плечима і продовжив: Елементарно, це доказ твоєї ДНК, очевидь, єдиний, який можна використати проти тебе. Адже вони думають, що того, кого не шукають, звати Оле чи Керюд. Наряд чи ти збирався повернути собі свою пишну гриву? Перуку зробити чи що? Я не розповідала, як ти цінував своє волосся. Що для тебе це була компенсація твого зросту? Не надто великого, прямо скажімо. Вірно, сказав я, але не зовсім. Іноді мисливець за головами забуває, що голова, на яку він полює, здатна думати. Я не знаю краще чи гірше вона працює без волосся, але у цьому випадку вона заманила мисливця у пастку. Рах повільно кліпнув, я помітив, як його тіло напружилося. Він почув недобре. Не бачив жодної пастки Роджере. Та ось же вона, сказав я, і відсунув у бік ковдру, що лежала поряд зі мною. Я побачив, як його погляд упав на труп Уве, чекерюди, і на пістолет куламет узі, що лежав у нього на грудях. Рав зреагував блискавично, Навін на мене пістолет. І не думай, брауне. Я протягнув руки до пістолета кулемета. Ні, вигукнув Граф. Я підняв зброю. Граф вистрелив, гурки наповнив кімнату. Я наставив ствол на графа, той підвівся зі стільця і вистрелив ще раз. Я не тиснув на спуск, потім відпустив. Почулося хрипле ревіння свинцю, що різало повітря, стіни будинку овочаки Рюда, стілець, чорні штани класа графа, прекрасно розвинені м'язи стегон між ними, пах. Він упав назад на спинку стільця, пістолет гепнувся об підлогу. Раптом знову стало тихо, було чутно, тільки як порожня гізза котиться по паркету. Я селив голову на бік, подивився на графа, він виречився на мене у відповідь очима, чорними від больового шоку. Тепер ти зможеш прийти в медкомісію в Патфайдері графе. Співчуваю, ніколи не зможеш вкрасти їхні технології, не дивлячись на свою завзятість. Насправді, це саме вона тебе і підвела. Рах простогнав щось ледь чутно голландське. Я продовжую. Твоя завзять привела тебе сюди, на останнє інтерв'ю. Бо знаю що? Ти саме та людина, яку я шукав на цю посаду. Я не просто вважаю, я впевнений, що ти для неї оптимальний. І це означає, що посада є оптимальною для вас. Це вже мені, повірте, графе. Граф не відповів, тільки дивився вниз. Відкрув його, святер став ще чернішим, і я продовжив. Тепер ви станете цапом від Дубайлом, пане граф. Тим, хто вбив Уве чи Герюда, коротше кажучи, ось цього супчика поруч зі мною. Я поплескав Уве по животу. Грав застогнав і підвів голову. Що за маячню ти верзеш? Голос його був сповнений відчаю, і водночас байдужий сонний. Виклич швичку, бравоне, аже ти знову став убивцем. Подумай сам, аже ти самоук, Ти не зможеш сховатися від поліції. Дзвони просто зараз, і я тебе теж пожалію. Я погляну на Уве. Він так мирно лежав у своєму ліжку. Але ж це не я тебе вбиваю, графе. Це чекарют. Ти що, не розумієш? Ні. Але, господи, виключу вже цю бісову швидку. Ти що, не бачиш? Я зараз до біса кров'ю стечу. На жаль, запізно. Запізно? Ти що, вирішив кинути мене тут, помирати? До його голосу закралося щось нове. Не вже плач? Ну, будь ласка, брауне, тільки не тут і не так. Я благаю тебе, прошу тебе. І справді плач, сльози котилися по його щеках. Напевне, це не дивно, якщо те, що він казав про постріли, ж від Правда. Я бач, як рок витікає з його штанин на блискучі тухлі від Прада. Він сам почав молити про пощаду. Не зміг зберегти гідності в смерті, хоч і грав. Кажуть, насправді, ніхто цього не може, що зовнішня витримка декого пояснюється простою апатією від болювого шоку. Найпринизливішим для графа було, звісно, те, що його загибель відбувалася на очах у стількох свідків. А зараз їх стане ще більше, адже за 15 секунд після того, як я в двері у будинку у очі Кирюда і вийшов в кімнату, не набравши Наташу на клавіатурі, автоматично відкнулися камери, і водночас працював сигнал тривоги в Тріполісі. Я так і бачив, як публіка зюрмилася там біля монітора, як спонтеличено дивиться дніми кіно з класом графом, як головним і єдиним видимим персонажем спостерігувача, який відкриває рота, але не чуючи слів. Бачач, як він стріляє, і як кулі лучають у нього саму, і лаючи уваги на всі заставки, що жодна камера у нього не показує того, хто знаходиться на ліжку. Я погляну на годинника, минуло 4 хвилини після спрацювання тривоги, і, напевне, 3 після того, як з 3 поліса подзвонили поліції. Ті, в свою чергу, подзвонили в групу «Дельта», як це має робитися у випадку збройного нападу. Дельта має ще зібратися, потім доїхати з центру до Донсенхагена. За таким розрахунками поліцейські машини з'являться тут не раніше, ніж за чверть години. І 17 патронів в магазині грагав і стріляв тільки два. «Я пішов класи з твого дозволу», – сказав я, і відчинив вікно за узголів'ям Лижко. «У тебе є останній шанс. Підійми пістолет, якщо зможеш вбити мене, то зможеш потім і швидку викликати». Він вирячився на мене порожніми очима. Крижаний вітер увірвався в кімнату. Безсумнівно настала зима. Ну ж, бо сказав я, що тобі взагалі-то кажучи втрачати? Очевидь, така логіка змогла пробитися у нього приголомшений шоком мозок. І швидким рухом, значним, швидшим, ніж це видавалося можливе при його ушкодженнях, він кинувся на підлогу і схопив пістолет. куль з пістолета-куламета, свинецький, м'який, важкий, отруєний метал, зняв співпрацю калки паркету між його ніг. Але перш ніж автоматна черга вдарила знову, різанувши по грудях, прийшовши крізь серце і придірявши легені, він устиг зробити постріл. Одиночний постріл. Його звук луною відбився від сін і знову запала тиша. Мертва тиша. Тільки не гучне годіння вітру. кіно завершили німим кадром, застивши на морозі, що проник до кімнати. І цей кадр був бездоганним. Частина 5. Місяць по тому. інтерв'ю. 23 розділ. Музична заставка інформаційно-дискусійної програми Вечірня редакція Простий гітарний перебір. Породжувала глядачів асоціації скоріше з похитуванням стегнами і кольоровими коктейлями, аніж із сухими фактами, політикою і гнітючими соціальними проблемами. Скажімо з злочинністю темою сьогоднішнього вечора. Музична фраза була зовсім короткою, бо вечірня редакція передача серйозна, де говорять по суті і намагається проникнути у корені проблеми. Напевне, саме тому на початку програми камера що висить на операторському крані в студії 3, показала усіх учасників обговорення згори, а потім стала повільно опускатися, зомерши великим планом на ведучому передачі Оді Дюбваді, і той, як завжди, відірвався тієї миті від паперів і зняв окуляри для читання. Напевне, таким був задум режисера. Напевне, він чи вона хотіла таким чином створити враження, що новини тут обговорюються просто з жару. Що Дюбват, ледве встану, встиг про них прочитати. У Ода Дюбвада було густе, коротке, пострижене волосся, сиве на скронях і характерне 40-річне обличчя. Він виглядав на 40 і у свої 30, і у 50. У Ода Дюбвада був ступень кандидата соціологічних наук. Аналітична інтелігентна манера вести розмову і явний таблоїд з зібності. Але не це, вочевидь, не це стало вирішальним для керівництва каналу, коли воно вибрало саме його ведучим дискусійної програми, а та робота, яку от Дюбват зробив половину свого свідомого життя як ведучий новин. Ця робота полягала здебільшого в тому, щоб зачитувати готові тексти з правильної інтонації і виразом обличчя в правильному костюмі із правильною кроваткою. І, вочевидь, інтонація, вираз обличчя і кроватка Дюбвада виявилися до такої міри правильними, що забезпечили своєму носієві вищий рівень довіри, ніж будь-у якій іншій людині з нинішніх мешканців Норвегії. А високий рівень довіри – це саме те, що необхідно тому, хто веде програму на штат вечірньої редакції. Як не дивно, бездоганності іміджу Отда Дюбвада – тільки посприяли його неодразові зізнання в тому, що він обожнює свої рейтинги, і що на редакційних нарадах саме він, а не керівництво каналу, просував найбільш комерціалізовані проекти. От Дюббат бажав чути від своїх гостей висловлювання провокаційні та хвилюючі, а не усілякі там сумніви, міркування і неоднозначні думки, більш доречні в газетах. На питання змій його незмінної відповіді було, чи варто доручати дискусії про королівську родину, названий дітей в гомосексуальних сім'ях і зложивання страхових компаній. Коли ми можемо говорити це у вечірній редакції? Вечірня редакція мала безсумнійний успіх, а от Дюбват був зіркою. Тобто зіркою такої величини, що після гучного скандалу і не менш гучного шлюборозлучного процесу дозволити собі одружитися з однією з юних зірок в жіночій статі з того ж каналу. На сьогодні у нас дві теми, промовив він голосом, що вже трохи відбрував стримуваного смакування, проникливо дивлячись з екрану. У першій частині програми ми підіб'ємо підсумки однієї з накривавіших драм за всю історію Норвегії. Після місяця напружної роботи поліція стверджує, що зуміла нарешті звести до купи всі лінії так званої справи Граафа, вона включає в себе вісім навмисних убивств. Чоловік задушений у себе на фермі в околицях Елверума, четверо поліцейських, збиті на смерть викраденим трейлером, жінка застрелена у себе вдома в Осло, поки нарешті головні дії особи не застрелили одне одного в Тунцехагенському будинку. Останній епізод було, як відомо, зафіксовано на відео завдяки тому, що в будинку було встановлено систему автоматичного спостереження, і ці кадри встигли обійти увесь інтернет за останні тижні. Але тут Дюбат додав пафосу. Та, окрім усього, зазначено, у центрі цієї дивної історії виявилося всесвітньо відоме полотно Пітера Пауля Рубенса картина полювання на калідонського вепра зникла після Першої світової війни і вважалася безворотною траченною, поки нарешті чотири тижні тому не знайшлася, Дюбот навіть затнувся від захвату в норвезькому сільському туалеті. Тут от Дюбот був вимушений зробити проміжну посадку, перш ніж знову шугнути вгору. У нас у студії сьогодні гість, який допоможе нам дістатися в суті цієї гучної історії. Бреде Спере. Дюбот витримав крихітну паузу, що була сигналом режисеру апаратний перемкнутися на другу камеру. Оператор обирає план 3 четверті, і камера наїжджає на єдиного гостя у студії високого привабливого Валентина. Дорогий костюм, публічного чиновника, сорочки з розстебнутим комірцем, перламутрові гудзики – все, напевно, продумано стилістом, Іллі, з яким спере спить потайки. Чи майже потайки від усіх? Тепер жодна телеглядачка не перемикнеться на інший канал. Як співробітник Кріпаса ви учили розслідування цих восьми убивств? У вас заплачуємо майже 15-річний досвід поліцейської роботи. Чи стикалося ви у своїй практиці із чимось подібним? Усі випадки різні, сказав Бред Деспере, із невимушеною самопевністю. Не обов'язково бути правитцем, аби здогадатися, пам'яті гумобілки зараз буде заповнена смс-ками. Жінка, яка цікавилася, чи він самотній і хоче випити кави із цікавою людиною. Мати-одиначка, що живе на околиці Осло, має машину і по часу на тому тижні. Молодий хлопець, якому подобаються дорослі, рішучі чоловіки. А хтось пропустив ступ, перейшовши одразу до справи і надіславши своє фото. Найбільш вдала, чарівна посмішка, щойно від перукаря, святкова сукня із відповідним викотом. Можна і без обличчя, чи без сукні. Та ясна річ, восьмиробитих. таке у нас буває не щодня, додав сперем. І уточнив, відчувши, що сказане звучало дещо зневажливо. Не тут і не в країнах, з якими нас зазвичай порівнюють, «Пане Бреде спере», – сказав Дюбот, – який ретельно ставився до того, щоб кілька разів повторити ім'я гостя на початку передачі, аби воно міцно зафіксувалося у пам'яті глядачів. Ця історія викликала міжнародний резонанс. Але ж подібний резонанс викликано не стільки за гибелью людей, скільки тим, що ключову роль у всьому цьому зіграла всесвітня відома картина – Можливо, у всякому разі ця картина досить відома мистецтвознавцям. А тепер її можна сміливо назвати всесвітньо відомою. Перебив от, дьобват і спробував піймати погляд сперед. Можливо, для того, аби нагадати те, що вони обговорили перед початком програми. Вони команда, яка має працювати злагоджено, аби розповісти публіці сенсаційну історію. Адже заниження славетності картини автоматично знизує сенсаційність. Щоб там не було, картина Рубенса виявилася ключовим моментом, коли Крипос, за відсутності вцілілих у цій трагедії жертв та інших будь-яких свідків, зумів укласти докупи усі частинки цієї головоломки. Хіба не так, пане Сперре? Саме так. Остаточні результати вашого розслідування буде опубліковано завтра. Та чи не могли б ви вже тепер трішечки розповісти нашим глядачам про справу Граафа, як усе відбувалося від початку до кінця? Бреде Спере кивнув, але замість того, щоб загорити, підняв склянку з водою і відпив кувточок. Дюбач широко посміхнувся у правий край екрана. Можливо, не обидва заздалегідь обговорили цей маленький фокус. Цю паузу, яка примусить глядачів підсунутися на самий краєчик дивана і напружити очі та вуха. Чи Спере сам підхопив режисуру. Поліцейський чиновник поставив склянку і вдихнув. Перед тим, як почати роботу у Крипусі, я, як ви знаєте, працював у відділі пограбувань, де, зокрема, розслідував численні випадки викрадення художніх цінностей, що траплялося в ослов продовж останніх двох років. Однак і почерк на те, що за цим стоїть певна злочинна група. Вже тоді в наше поле зору потрапило охоронне агентство «Триполіс», оскільки більшість будинків, де сталося пограбування, було оснащено саме цією системою захисту. І тепер ми знаємо, що один з тих, хто стояв за кардіжками, працював якраз у Триполісі. Ове Чекирьот мав доступ до ключів від помешкань і, окрім того, міг відмикати сигналізацію. Очевидно, і саме Чекирьот знайшов собі спосіб стирати повідомлення про ці відключення і журналів комп'ютерів. Ми вважаємо, що саме Чекирьот здійснив більшу частину викрадень. Але ж він потребував людини, що розбирається в мистецтві, яка могла, спілкуючись з іншими знавцями в Осло, отримати інформацію, де зберігається та чи інша картина. І тут з'являється клас-граф. Так, у нього самого була значна колекція живопису в квартирі на Оскар з Гате. Він терця поміж мистознавців і галеристів, особливо в тусовці галереї І. Небагато хто його бачив. Там він спілкувався з людьми, які самі володіли цінними картинами, або могли розповісти, у кого вони є. Цю інформацію граф у свою чергу передавав Чекерюду. А що Чекерюд робив з картинами після викрадення? Анонімне джерело навело нас на слід перекупника в Гетеборзі, давнього знайомого поліції, який вже зізнався, що мав контакти з Чекерюдом. На допиті ці перекупник повідомив нашим шведським колегам, що востаннє, коли він зв'язувався з Чекерюдом, той зателефонував і попередив, що виїхав і везе Рубенса. Скупник каже, що він не міг повірити, що це правда, але ні картини, ані Чекерюд до Гетеборга не доїхали. «Не доїхали?» – пророкотав Дюбот з трагічним дзвоном у голосі. «Але що трапилося?» Спере криво посміхнувся, перш ніж продовжити – Наче мелодраматична манера ведучого видавалася йому дещо смішною. Схоже, Чекерют із Раафом вирішили кинути з купника, уявляєте, адже він забирає половину торгової суми. А цього разу йшлося зовсім про інші гроші, ніж у випадку із звичайними картинами. Як керівник нідерландського підприємства з виробництва змішаних технологій, яке торгує з Росією і деякими іншими країнами колишнього Східного блоку, Рахмов безліч контактів, причому вони далеко не обмежувалися легальною сферою. У графа і чекилюда з'явився шанс прожити решту життя у повній економічній незалежності. Але ж граф справляв враження заможної людини. Так, підприємство, співвласником якого він був, опинилося у важкому фінансовому становищі і до того ж, його було позбавлено посади керівника. А спосіб з життя, який він вів, потребував витрат. Нам відомо, наприклад, що він шукав роботу на одному норвезькому підприємстві, що входило в концерт «Хортен». Отже, Чекерюд не поїхав на зустріч з перекупником, незважаючи на домовленість, бо вони з Раафом вирішили продати картину самі. І що ж було далі? Поки вони не знайшли покупця, картину необхідно було сховати у надійному місці. І вони поїхали в лісовий будиночок, який чекерюд упродовж багатьох років винаймав у син Дріо. В околицях Херверома? Сусіди кажуть, що будиночок використовувався лише зрідка. Але час від часу ви двоє чоловіків, на них, щоправда, ніхто не заглядав, і взагалі складалося враження, що вони обидва намагаються не потрапляти на очі сусідам. І на вашу думку, це були граф з Чекерюдом? Вони працювали вкрай професійно і спілкувалися дуже обережно, щоб не лишати слідів, які пов'язували б їх один з одним. Жоден світок не бачив їх разом, і вони, суючи з роздруківок дзвінків, ніколи не передзвонювались. Але тут трапляється дещо непередбачуване. Так, ми достепенно не знаємо, що саме. Вони обидва вирішили у цей будинок, щоб сховати картину. Коли на кону такі суми, не так уже й дивно, що у тебе закрадається недовіра до напарника, на якого ти досі покладався. Можливо, почалася сварка. Причому обидва, ймовірно, були не цілком тверезі. Наші аналізи виявили у крові обидвох сліди наркотики. Наркотики? Суміш талара турмікумом. Доволі міцні речі і абсолютно не користуються попереду серед наших наркоманів. Тож ми вважаємо, грав привізти речовину із собою з Амстердама. Очевидь, суміш поділила таким чином, що обидва втратили обережність. А потім і будь-який контроль над собою. Справа дійшла до того, що вони вбили син древого, Потім хвилиночку перебив Дюб. Чи не могли б більш детально розповісти нашим глядачам, як саме відбувалося це перше вбивство? Спершу повівровою, ніби демонструючи певне здивування у зв'язку з такою неприхованою кровожерливістю телеведучого. Потім продовжив: Ні, про деталі ми можемо лише здогадуватися. Можливо, чеки люди Гаух пішли випити до Синдри і там похвалилися вкраденою картиною. А той намагався визвати поліцію, чи пригрозив їм цим. Після чого граф убив за допомогою Гароти. А Гарота – це тонка петля нейлонова або металева, яка затягується на горлі у жертви і перешкоджає потраплянню кисню до її мозку. І жертва помирає? Так. На пульті в натисли кнопку. І от уже на виході на монітор, який показує картину, що розійдеться по тисячах телеекранів, От Дюбвад повільно хитає головою, спрямувавши на сперед підпрацьований погляд, щоб поєднати в собі схвильованість і відразу. Дозволяє погляду проникнути у саму душу – секунда, дві, три, три телевізійних роки. Режисер слід вважати вже обливається потом. І тут от Дюбват перериває мовчання. Звідки ви знаєте, що його був саме граф? Це підтверджується технічною експертизою. Коли ми знайшли труп графа, у кишені у куртки була ця гарота. На ній виявлено сліди крові синдри і частки шкіри графа. І вам отже відомо, що граф і Чекерюдом знаходилися в Італії синдривого на місці бисто, так? А це вам звідки відомо? Теж дані технічної експертизи. Спере засмикався. Так. Які саме? Бреда Спере, кахикнувши, глянув на Дюбада. Очевидь, даний пункт ними вже не обговорювався. Спере, ймовірно, і з більшим задоволенням пропустив би певні деталі. Але Дюбат наполіг, що вони необхідні, аби зробити історію смачною. Спере взяв розбіг. Ми знайшли сліди як на трупі, так і навколо трупа Синдрео, сліди експериментів. Експериментів, перебив Дюбат, людських так. Ми направили їх на аналіз ДНК. Більша частина відповідала ДНК профілю Ува Чекерюда та дещо належало і класу графу. Дюбат сплеснув руками. Боже мій сперед, та що ж там відбулося? Звісно, складно розібратися усіх деталей, але схоже на те, що граф із чекирюдом там новий розбіг, забруднилися у власних випорожненнях. Таке теж трапляється. Інакше кажучи, йдеться про дуже хворих людей. Я вже казав, вони вжили наркотики. А взагалі-то так, вони були безсумнівно з відхиленнями. Але на цьому історія не скінчилася? Ні. Спере замок, коли Дюббат підняв казівного пальця, домовлений сигнал, який означав, що спере слід зробити невеличку пазу, щоб глядачі встигли перетравити отриману інформацію, зрупуватися і приготуватися до того, що прозвучить зараз. Потім слідчий Крипуса продовжив. Увачек-Ерюц, знаходячись у стані сильного наркотичного сп'яніння, вирішив зайнятися садистськими іграми з собакою якого привів з собою клас грав, і насадив його на зубці тракторної косарки. Однак собака виявився бійцівською породи і в розпалі бою уве отримує глибокі вкуси у задню частину шиї. Після чого чекерюд на тракторі з косаркою і собакою на ній роз'їжджає околицями. Він знаходиться під таким пливом наркотиків, що ледве не з'їжджає в кувет. Його зупиняє водій легкової машини, котрий навіть не уявляв, у яку історію вляпався. Він просто виконав те, що возражав своїм суспільним обов'язком. Посадовив пораного чекарюда до себе машину і відвіз до лікарні. Такий контраст людського матеріалу перебиває дьобгат. Ви знаєте, напевне, оцей водій розповів нам, що коли він знайшов чекарюда, той був увесь замащений у власні випорожнення. Водій вирішив, що той випадково упав яму з гноєм. Але медичні працівники, які мили чекарюда, змогли повідомити нам, що це були експерименти людей, а не тварин. У них є достатній досвід подібно... подібних. Що зробило з чекарюдом у лікарні? Чекарюд був на півпритомному стані, але вони вимили його під душем, прив'язали рани і вклали в ліжко. Це у лікарні знайшли сліди наркотиків у нього крові? Ні, там у нього взяли, звісно, аналізи крові, але коли слідство дісталося до цього моменту, самі проби було вже згідно з правилами знищено. Ми виявили свідти наркотику у крові під час розтину. Чудово. Але давайте все-таки повернемося назад. Отже, Чикерюд лежить у лікарні. а Грав поки що на фермі Синдрео. Що відбувається далі? Клас грав, звісно, відчув недобре. Побачивши, що Чикерюд не повертається, з'ясувавши, що трактор зник, він відправляється за власною машиною і починає кружляти місцевості у пошуках співучасника. Ми припускаємо, що приймач у машині Граафа ловлював поліцейські радіочастоти. І він таким чином дізнався, що поліція знайшла трактор і вже вранці труп Синдре О. Ага, зрозуміло. Отже, ми бачимо, що графа неприємності. Співучасник з них поліція знайшла труп О, а його ферма стала місцем злочину. І поліція у пошуках знаряддя вбивства тепер неминуче натрапить на картину Рубенса. Що ж при цьому думає граф? Сперевагався. Взагалі-то в поліцейських рапортах прийнято уникати в припущень про те, що думає людина. Там вказується тільки те, що відповідно особи доведено, сказали чи зробили. У крайньому разі викладається те, що вони за їхніми власними думками думали. А в даному випадку інформація щодо цього взагалі відсутня. З іншого боку, сперезнав, що потрібно щось запропонувати, щоб, щоб він, певно, ніколи не дозволяв собі думати цю думку до кінця, оскільки здогадувався, що там у кінці. Що це приємно, коли про тебе трублять ЗМІ, коли тебе запрошують, якщо треба щось прокоментувати чи пояснити, коли незнайомі люди кивають тобі і шлють ММС-фото на мобільний. А варто припинити постачати їй матеріал, і ЗМІ тебе забудуть. Та що ж виходить у сухому залишку? Альтернатива? Професійність чи популярність? Повага колеж чи усвіх серед натопу? Раф думає, сказав Бреде спере, що ситуація у нього складна. Він їздить і шукає напарника, а тим часом надходить ранок. І тут він чує по поліцейському радіо, що увачі Кирюда збираються заарештувати і привезти з лікарні на допит. Тут Раф розуміє, що ситуація складної перетворюється на безнадійну. Адже він знає, що Чекерюд не надто міцний горішок, що поліція його обробить, що, ймовірно, Чекерюду запропонують пом'якшити покарання, якщо він викриє співучасника. І що Чекерюд, ясна річ, не захоче взяти на себе провину за вбивство син Древо. Логічно, підтримав Дюбат, нахилившись уперед. І Рауф бачить, єдиний вихід – це звільнити Чекерюда з поліції, ще до початку допиту. Або... Цього разу сперей і завбачливо піднятого пальчика Дюбада зрозумів, що необхідно зробити маленьку паузу Або позбавити його життя під час звільнення Здавалося, телесигнали потріскують у повітрі студії настільки пересушеними прожекторами, що воно може спалахнути будь-якої хвилини І тоді грав шукає машину, якою можна було б скористатися, і знаходить на парковці біля ресторану великий трейлер як колишній боєць нідерландського елітного підрозділу Раук зумів завести двигун. Він продовжував прослуховувати поліцейські частоти і, напевне, вирахував за до допомогою мапи, коли поліцейська машина із чекирюдом опиниться в потрібному квадраті, прямуючи до Елверума. Він поставив трейлер на бічній дорозі і став на них чахтувати. Тут драматичним голосом вступає Дюбвар. І ось відбувається найжахливіша трагедія всієї цієї історії. Так, спере опустив очі. Я знаю, як це важко для вас особисто, Бреде, сказав Дюбган. Бреде, назвав на ім'я. Це сигнал. Спере найбільшим планом, командує режисеру навушник першій камері. Спере шумно зітхає. Четверо прекрасних співробітників поліції загинули в результаті зіткнення трейлера з поліцейської машини. Серед них мій найближчий колега із Крипуса Юар Сондет. Спере наближують так обережно, що той начебто не здогадується, що його обличчя поступово займає більшу частину екрану. Просто камера немоби згущає настрій, наповнюючи його довірливістю, проникаючи глиб душі цього імпозантного схвильованого поліцейського. Поліцейська машина вилетіла загорожу і пала за деревом біля самої річки, тручається Дюбор. Але увачі Керют якимось незбагнинним чином примудряється вижити в цій аварії. Так, спере вже опанував себе, він вибирається з ім'ятий машин, сам чи за допомогою графа, той знову пересаджується на свій автомобіль і разом з напарником повертається в осло. Коли місцеві поліцейські, знайшовши уламки машини, не дорахувалися одного тіла, то спершу припустили, що воно впало у річку. Ну тож Чекерюд передягнув одного із загиблих поліцейських у свій одяг, тож спершу виникла плутанина, чиє ж тіло зникло насправді. І що ж ми бачимо? Коли граф із Чекерюдом начебто вже в безпеці, обох починається необіяка параноя. Так, Чекерюд зрозумів, що коли граф наїхав трейлером на поліцейську машину, йому було в байдуже – виживе напарник чи ні? І тут Чекерюд розуміє, що опинився у смертельній небезпеці, що у Рафа є щонайменше дві причини звести з ним рахунки. По-перше, він був свідком убийства син О, по-друге, щоб не ділитися виторгом за картину Рубенса, і що Граав задасть удару за першої ліпшої нагоди. Дюббат зацікалено нахилився вперед. Отже, ми переходимо до останнього акту кривавої драми. Обидва персонажі повернулися до Осло, і Чекерюд вирушає до себе додому але не відпочивати. Він знає, що має випереди графа «Не зіси сам, то з'їдять тебе». І от він бере зі свого широкого арсеналу маленького чорного пістолета марки «Яка там марка?» «Побей П9», – сказав сперек, калібр 9 мм, напівавтоматичний, 6 куль у магазині. І з ним перебиває Дюбат, вирушає туди, де на його думку знаходиться клас граф, а саме до коханки графа. Чи не так? Нам відомо, які стосунки були у графа з цією жінкою, але ми знаємо, що вони регулярно контактували, зустрічалися і що відбитки пальців графа знайдені в тому числі і в її спальні. Тобто чекерюд вирішає за адресою коханки і стоїть зі зброєю на коли та відчиняє двері, сказав Дюбват. Вона пускає його перед покій, де він її застрелює. Потім оглядає квартиру в пошуках класа графа, але його там немає. Чекрюд вкладає труп жінки на її ліжко і їде додому. І слідкує, аби зброя була під рукою скрізь, де б він не був, навіть у ліжку. І тут з'являється клас граф. Так, ми не знаємо, як він зумів вийти. Можливо, зламав замок. У будь-якому разі він не зрозумів, що таким чином він активував беззвучний сигнал тривоги. А той у свою чергу запустив камери спостереження у будинку. Це означає, що в поліції є відезапись того, що відбувалося далі, Останньої розбірки між двома злочинцями. А тепер для тих, кому не вистачить терпіння знайти його в інтернеті, чи не могли би ви коротко переповісти, що ж там відбувається? Вони починають стріляти один в одного. Граф перший робить два постріли з свого глока 17. Єдиним чином обидва рази не влучає. Дивним чином? Так, з близької відстані. Граф все-таки колишній боєць командус. Тобто він влучає у стіну? Ні, ні, у стіні над узголів'я ближка жодних куль не знайдено. Він потрапляє у вікно, навіть, скажімо так, не у вікно, оскільки вікно було відчинене на всі, він стріляє за вікно. За вікно? А звідки це відомо? Ми знайшли пістолетні кулі на вулиці. У лісі за будинком, у Дублянці для сов, яка висіла на дереві, сперекриво посміхнувся, як людина, яка намагається нахизуватися власним успіхом. Розумію, а далі? Чекарюду відкриває гон з пістолета Кулемета Озі, який він про всякий випадок тримав у своєму лишку. Як показують відеозаписи, кулі потрапляють графу «Пах та живіт». Він не пістолет, але піднімає його і встигає зробити третій і останній постріл, і влучає Чикарюду в лоба, над правою бровою. Але все не так, як ми звикли бачити в кіно, що постріл голову провокує моментальну смерть. Чикарюд встигає випустити ще одну каламетну чергу, перш ніж помре. І вона відніме життя у класа Граафа. Запала довга тиша. Режисер, видно, показував від дубаду один палець, що означало, що за сценарним планом лишилася одна хвилина і час підвивати пісунки і закруглятися. От Дюбват відкинувся на спинку сльця цього разу із полегшенням. Тобто Крипос не має сумніву, що все відбувалося саме так. Ні, сказав сперед, твердо дивлячись на дюведа, потім розвів руками. Але ясна річ, що завжди лишається певний сумнів стосовно окремих моментів, де ще насторожує. Ось, наприклад, субмек експерт відзначив у своєму висновку, що температура тіла Чекерюда впала дивовижно швидко, так що. ж... Встановлюючи її за звичайним розрахунком і таблицями, він сказав би, що той загинув майже на добу раніше. Але поліцейські повідомили, що на момент їх прибуття вікно за було відчинене на всі ж. А той день був якраз першим морозним днем в осло. Подібні дивні подробиці виникають постійно, але лежать у самій природі нашої роботи. Так, і хоча навіть у записі, самого Чекарюда не видно, але куліша потрапила йому в голову. Випущено з того самого пістолета глок, з якого стріляв граф саме так, спере знову посміхнувся. Технічні докази тут є, як висловлюється преса, більш ніж переконливі. Дюбват відповів такою широкою посмішкою і почав складати папери перед собою, сигналізуючи про завершення першої частини програми. Тепер лишилося подякувати Бреде Спере, спрямувати свій погляд в об'єктив і запропонувати публіці наступну тему – новий раунд обговорення державних дотацій сільгоспвиробникам. Але раптом Дюбат замерз на підкритим ротом і опущеним поглядом. Підказка у наушник – він щось забув? І вже на сам кінець Спере, промовив Дюбат, спокійно не зворушував відпрацьованим тоном. Що вам, власне, відомо про ту вбиту жінку? Спере здвигнув плечима. Не так уже й багато. Як я сказав, ми вважаємо, що вона була коханкою граафа. Один із сусідів каже, що бачить, як той заходив і виходив від неї. Кримінального минулого в неї немає. Але за допомогою Інтерполу ми з'ясували, що багато років тому вона вплуталася в історію з наркомафією, коли жила з батьками в суринамі. Вона була подругою одного тамтешнього наркобарона. Але коли того було вбито групою нідерландського спецназу, вона допомогла знайти інших учасників банди. А її, виходить, не засудили? Вона тоді була неповнолітньою і вагітною. Лада вислала всю родину на батьківщину. А саме в Данію. Там та жінка відтоді тоді жила настільки навідомо, тихо і мирно. Поки три місяці тому не приїхала в Осло. І ось трагічний кінець. Так, і на завершення ми дякуємо бреди Окуляри знято. Погляд знову спрямовано у камеру номер один. Чи повинна Норвегія вирощувати власні помідори за будь-яку ціну? У вечірній редакції на нас чекає зустріч з... Картинка на екрані згорнулася і згасла. Я натисну на пульті кнопку «Ов» великим пальцем лівої руки. Зазвичай я роблю це правою рукою, але тепер вона була зайнята. І хоч вона вже геть затерпла, я ні за що у світі не хотів в неї ворушити, бо на ній лежала найпрекрасніша з відомих мені голова. Голова повернулася до мене, і рука відвела ковдру, що заважала бачити мене. Ти справді справ з нею поряду ту ніч після того, як застрелив її, просто у неї на ліжку? Яка у нього така ширина? 101 сантиметр, відповів я, згідно з каталогом Ікеї. Величезні сині очі Діани втопилися в мене, повний жаху. Але якщо я не помилявся, був у них і певний захват. Вона була в тонюсінькому негліже. Від Іва Сенлерана про прохолодного на дотик, коли воно ледь теркалося мене, і гаряча майку гілля, коли я притискав його до її тіла. Вона піднялася на ліктях. Куди ти її вистрілив? Я просто гнав, заплющивши очі. Діано, ми, здається, домовлялися не говорити про це. Так, домовлялися, але тепер я готова це почути. Роджереч, чесне слово. «Люба, послухай! Ні! Завтра буде опубліковано офіційний рапорт поліції, і я так чи інакше дізнаюся усі подробиці. А мені хочеться почути їх від тебе. Я зітхнув. Упевнена? Цілком. В око? В яке? У це!» Я торкнувся указанним пальцем її лівої брови чудової форми. Вона заплющила очі і зробила глибокий і повільний дих. Потім видих. «А що ти її застрелив? З маленького чорного пістолета. Але де?» Я знайшов його в будинку Ове. Я провів пальцем з її брови до скроні, погладив високі вилиці і повернув його на місце, без моїх відбитків, звісно. Де ви були, коли бив її? У передпокої. Дихання Діани стало помітно частіше. Вона щось помітила, злякала, зрозуміла, що відбулося. Не знаю. Я вистрелив, щойно увійшовши. Що ти відчув? Печаль. Вона вляво посміхнулася. Печаль? Правда? Так, при тому, що вона намагалася заманити тебе в пастку до класа, мій палець замер. Навіть тепер місяць по тому, як усе це скінчилося, мені не подобалося, що вона називає його на ім'я. Та вона, звісно, мала рацію. Заданням Лотте було стати моєю коханкою. Це вона мала звести мене з класом графом і вмовити мене попросити його на інтерв'ю у Pathfinder, а потім зробити так, щоб я його порекомендував як довго вона тримала мене на гачку. Три секунди. А я безпомічно звивався на ньому, поки вона підтягала мене дедалі ближче. Але трапилося дещо надзвичайне. Я зірвався з гачка. Чоловік так сильно кохав дружину, що знехтував самовідданою коханкою, яка нічого для себе не просила. Дивовижно. І їм довелося змінювати свої плани. «Здається, мені було і шкода», – сказав я. «Але, я думаю, просто виявився останнім із чоловіків, що обманювали Лоте усе її життя». Я відчую, як Діана трохи сіпнулася, коли я промовив це ім'я. «Це добре. Може, поговоримо про щось інше?» – запропонував я. «Ні, зараз я хочу говорити про це». «Добре, давай поговоримо про те, як грав, слабив тебе і умови мною маніпулювати». Вона тихо розсміялася. «Давай». «Ти його кохала?» Вона повернулася до мене і подивилася довгим поглядом. Я повторив питання. Вона звітнула і притислася до мене. Я закохалась. Закохалась? Він хотів подарувати мені дитину. І я закохалася. Ось так просто? Так. Тільки це зовсім не просто, Роджер. Вона, звісно ж, мала рацію. Це геть не просто. І заради цієї дитини ти вирішила пожертвувати всім, навіть мною, так, навіть тобою. Навіть якби мені довелося заплатити за це життям, вона тихенько потерлася з короною в моє плече. Ні, не настільки. Ти чудово знаєш, я вважала, що він просто зможе умовити тебе підписати рекомендацію. Ти справді у це повірила, Діана? Вона пила. Правда, Діано? Так, мені так здавалося, принаймні. Можеш вважати, що я хотіла у це вірити? Настільки, що погодилась підкласти гумову капсулу Дормікуму мені на сидіння? Так. А в гараж ти спустилася, щоб відвезти мене в те місце, де він мене умовить вірно? Але ж ми з тобою вже все обговорили, Роджере. Він сказав, що це найменш ризикований спосіб для всіх. Мені, звісно, слід було зрозуміти, що це безумство. І я, напевно, це зрозуміла. Не знаю, що і що тобі сказати. Ми лежали і думали кожне про своє, і слухали тишу. Літку ми могли слухати дощ і вітер у листі дерев нашого саду, але не тепер. Тепер усі корони стояли голі і мовчазні. Одна надія, коли-небудь знову настане весна. Можливо. І довго ти була закохана, спитав я, поки до мене не дійшло, що я наробила. От у ніч, коли ти повернувся додому, і мені хотілося лише одного померти. Я не про нього питаю, сказав я, я маю на увазі закохана у мене. Вона тихенько розсміялася. Звідки ж я знаю, що нічого не скінчилося? Діана не брехала майже ніколи. Не тому, що не вміла. Діана надзвичайно вдарована брехунка, але тому, що не завдавала собі клопоту. Родливим людям це ні до чого, вони і не причин володівати тими захисними механізмами, які ми решта розвиваємо собі, щоб було чим відповісти, коли нас відштовхують і коли нами нехтують. Але коли жінки на зразок Діани все ж вирішують збрехати, то брешуть сміливо і успішно. Не тому, що вони менш моральні, ніж чоловіки, а через те, що краще володіють технічним боком цієї справи. Саме тому я вирішив до неї того вечора, бо знав, вона найліпша кандидатура. Тоді, зачанивши за собою двері, я постояв у холі, слухаючи її кроки, потім піднявся сходами до вітальні. Я почув, як кроки завмерли, потім мобільник упав на журнальний столик, а потім почувся шепіт, від відплаче. Роджере. І тут сльози полилися з її очей. Я не намагався їх зупинити, коли вона кинулась мені на шиї. Слава Богу, ти живий. Я намагалася тобі додзвонитися увесь день, вчора і сьогодні. Де ти був? І Діана не брехала. Вона плакала, бо вирішила, що втратила мене. Бо сама прибрала мене і моє кохання геть зі свого життя, як собаку, якого відправляють до ветеринара на присипання. Ні, вона не брехала. Я чув нутром. Але я вже казав, що не дуже розбираюся в людях, а Діана не перевершена брехунка. Тож, коли вона пішла до ванни і смити сльози, я все-таки взяв її телефон, щоб переконатися, що вона набирала саме мій номер, про всяк випадок. Коли вона повернулася, я розповів все, абсолютно все, де я був і що відбулося, про викрадання картин, про її телефон під ліжком у квартирі класа графа, про дачанку Лотте, яка піймала мене на вудочку, про розмову графа у лікарні, після якої зрозумів, що він знає Лотте, що сама вона є найближчий спільник. Шигель з передбачами терла мені волосся не Діана, а корока, бліда дівчина з чарівними пальцями. Перекладачка, що горіла іспанською, віддавала перевагу чужим історіям перед своїми. Шигель був у мене в волосся ще з вечора, ще до того, як я зайшов в Чекирюда в машині. Діана мочки витріщилася на мене. Грав, сказав мені у лікарні, що я змовив тебе зробити аборт, бо дитини був синдром Дауна. Дауна Діана вперше на кілька хвилин порушила мовчання. Звідки він це взяв? Я не говорила. Знаю. Це я вигадав, коли розповідав Лотте про той аборт. Вона сказала, що батьки мовили їй зробити аборт, коли вона була підлітком. Ну і я вигадав це, що додав вона, аби краще виглядати в її очах. І вона, вона, так, сказала я. Вона єдина, хто міг розповісти, це Клаус Граф. Я зачекав. Дай їй міркувати мої слова. А потім розповів Діані, що мало відбутися далі. Вона перелякано поглянула на мене і скрикнула. «Я не можу зробити цього Роджер. Хіба, – сказав я, – ти зможеш, і ти це зробиш, – сказав новий Роджер Браун. Але, але він брехав тобі Івана. Він не здатен зачати дитину. Він стерильний. «Стерильний? Я подарую тобі дитину, обіцяю, тільки зроби це заради мене». Вона відмовлялася, плакала, благала і нарешті пообіцяла. Того вечора, коли я вирішив долоти, щоб стати вбивцею, я приністував Діану і знав, що вона впорається із завданням. Я так і бачу, як вона приймає графа, як він проходить, а вона посміхається цією засліплюючою брехливою посмішкою, а коняк уже в бокалі, який вона йому просягає за переможця, за майбутнє, за ще не зачату дитину, як вона вимагає, що вони зачали її якоможе скоріше, тепер же цієї ночі. Я сіпнувся. Пладиана жпнула мене за сосок. Про що це ти замислився, га? Я підтягнув кодру. Про ту ніч Як грав, прийшов сюди, як він лежав з тобою і тут, де лежу я. Ну ти що? А сам ти вночі лежав у ліжку з трупом. Досі уникав запитувати це, але я тут не втримався. Ви займалися сексом. Вона тихо розсміялася. Довго ж ти терпів, любий. То займалися чи ні? Скажімо так, цікавим дурмікуму який я вивчав вела йому в бокал з гумової кульки, спрацювала швидше, ніж я думала. Проки я перечепурилася, я прийшла сюди, він вже спав, як бабак. «А вранці навпаки?» відкликаю питання, хвапливо, сказав я. Діана провела рукою вниз по мою животу і знову засміялася. А вранці він був страшенно бадьорий, але не через мене, а через телефонний дзвінок, який його розбудив. «Звісточка від мене?» «Так, у всякому разі він одразу вдягнувся і пішов». Де у нього був пістолет? У кишені куртки. Він перевірив його перш ніж піти. Я не знаю, він все одно не помітив би різниці. Вага була приблизно та сама. Адже я замінила тільки три верхні патрони в магазині. Так, але холосий патрон, що я тобі дав, було відмічено червоною боковою на дні гільзи. Сміх наповнив спальню, сміх двох людей. Я слухав його з насолодою. Якщо все піде як слід... І лакмусові паперці не брешуть, скоро до цього дуету додасться сміх третьої людини. І вичиснить нарешті інші звуки, віддлуння яких я ще з час від часу прокидаюся по ночах. Гуркіт постріль графа, коли полум'я виривається з пістолетного дула, і ту суду долі секунди встигаєш подумати, що Діана так і не замінила патрони, знову зрадивши мене. А потім луна дзвін порожніх гільз, що котяться по паркету, вони потім загубляться поміж інших гільз використаних і нових від бойових та холостих патронів поміж гільз, що валяються там у такій кількості, що поліцейські ніколи не зможуть у них розібратися. Навіть якщо зрозуміють, що камери спостереження розповіли зовсім не ту історію. — Тобі було страшно? — спитала вона. — Страшно? — Так, аж ти так і не розповів мені, що відчував. У тебе нема в кадрі. — У кадрі я трохи відсунувся, щоб побачити її обличчя. Оже ти зайшла в мережу і знайшла цей відеозапис? Вона не відповіла. Я подумав, що й досі ще багато чого не знає про цю жінку. Що загадок там, напевне, стане на ціле життя. Так, сказав я, мені було страшно. Але чому? Ти ж би знав, що його пістолет... Але бойовими не було тільки три вертні патрони. Я повинен був влаштувати так, аби він вистріляв їх усі, що поліція не знайшла в холостих. Чи не так? Але ж він міг зробити і четвертий постріл, міг і взагалі замінити магазин. І крім того, у нього міг бути спільник, про якого я напідозрював. Запала тиша. Потім вона тихенько спитала, отже, більше ти нічого не боявся? Я зрозумів, що вона думає про те саме, що і я. Боявся. Я повернувся до неї, я боявся ще однієї речі. Я відчув обличчям її дихання, часте і гаряче. Що він уб'є тебе тієї ночі, сказав я, граф не збирався заводити із тобою сім'ю, а ти була для нього небезпечним свідком. Я знав, що піддаю тебе смертельній небезпеці, коли питав, чи згодна ти зіграти роль принади тієї ночі. Я знала про цю небезпеку і з самого початку, любий, прошепотіла вона. Саме тому я й подала класу Келих з коньяком, щойно він переступив поріг. І не будила його, поки ти не подзвонив. Я знала, що у нього буде клопітливий день, коли він почує голос того світу. А крім того, я змінила три перших патрони. Правильно? Правильно, сказав я. Діані легко даються логічні задачі з простими числами, Я начебто про це вже якось розповідав. Найголовніше – це баланс володалі Діана. Він – фундамент усіх добрих гармонічних стосунків. Баланс провини, сорому і нечистої совісті. Я почав подумки переживати почуте, намагаючись засвоїти, примусити мозок перетравити цю доволі важку їжу. «Ти хочеш сказати, – почав я, – замовк і почав знову, – ти хочеш сказати, що пинилася у смертельній небезпеці з моєї вини, що це справедлива ціна за все, чим я тобі зашкодила». Як галерея була справедливою ціною за зроблений аборт. «І давно ти так вважаєш, давно, звісно ж. І ти теж, – точно, – сказав я, – спокута». Саме так, спокута, украй недооцінене, заспокійливе. Вдихнув діанин запах, він був чудовим. Та чи доведеться мені колись вдихнути такий аромат, який зможе затьмарити сморід людських екскрементів? Почути, що здатне заглушити звук, з яким кулеметна черга прошиває легені Граафа. Потім уже мені здавалося, що він дивився на мене заплаканими, спантеличеними очима. Поки я притискав холодні пальці уви до руків'я та спокового очка, Узі. І маленького чорного пістолета Рорбаум З якого застрілили лоте. Потім я боком вибрався через вікно За узголієм, намагаючись Не потрапити в поле зору камер Кинувся на простець до лісу А вже потім став шукати Стежинки й доріжки Привіт накивав перехожим повітря робилося тим холоднішим Чим вище я підіймався І коли дістався Гревсена То наскрізь промерз Я там усівся і дивився на осінні барви який вже наполовину висмоктала зима, на місто, на фіорд і світло. Світло, що завжди передує майбутній темряві. Епілог. Перший сніг випав і розтанув. Я встиг з'ясувати у мережі, що опціон на купівлю і право експонування колідонського полювання було продано на паризькому аукціоні. Покупцем виступив музей Гетті в Лос-Анджелесі, який тепер може виставити картину, і якщо упродовж періоду опціону, ще до двом рокам, не з'явиться невідомий на сьогодні власник і не пред'явить вимог на це полотно, зможе скористатися своїм правом придбати шедевр у постійну власність. Далі було кілька коротких фраз про історію картини, що багато років точилося суперечки про те, що копія – це чи оригінальна робота зовсім іншого художника. Бо в жодному жерелі нема свідоцтва про те, що Рубенс колись писав вепро. Але на сьогодні всі експерти погоджуються, що автором є такий Рубенс. Однак на сайті ні слова не було, ані про те, звідки взялася ця картина, ані про те, що продавцем виступила норвезька держава, ані про ціну. Діана, зрозумівши, що тепер, коли вона чекає дитину, їй буде важко самій опікуватися галереєю, вирішила попередньо, порадившись зі мною, підшукати партнера який міг би зайнятися практичною стороною справи, перш за все фінансовою частиною, тоді як вона зосередилася власне на мистецтві і художниках. Окрім того, ми виставили наш будинок на продаж. Ми обоє вирішили, що дитині краще рости в таунхаусі, трохи меншій площі, зате на природі. Я вже отримав дуже заманливу пропозицію щодо покупки від людини, яка телефонувала мені тією ж миті, як побачила оголошення у газеті. Не попросила дозволу подивитися будинок того ж вечора. Я опізнав його щойно в двері. Косюв від Корнеліані, Ані, окуляри у стилі «Я ботанік». Не найкраще творіння у вебангах, промовив він, пробігши всі кімнати, кільватері зі мною. Та все одно беру, скільки ви хочете. Я назвав ціну казаного оголошення. Плюс мільйон, сказав він, гроші будуть не пізніше післязавтра. Я сказав, що маю подумати, і провів його до виходу. Він простягнув мені візитівку, посаду не вказано, тільки ім'я та номер мобільного. Назву рекрутингової компанії написано такими дрібними літерами, що прочитати їх фактично неможливо. Скажіть, сказав він вже в порозі, але ж ви й досі цар гори. І перш ніж я встиг відповісти, додав, ми думаємо розширятися. Напевне, ми вам зателефонуємо. Ми з маленької літери. Я дочекався закінчення терміну, не повідомивши про запроновану суму ані Діані, ані Маклеру. Жодних дзвінків від ми теж не надійшло. Оскільки я завжди керувався принципом не починати роботи, доки не розвидниця того дня, як і багато інших днів, паркувався на стоїнці напроти Альфи останні. І останні стануть першими. Це право я особисто сформулював і втілив у життя. Право, яке може бути надане лише найкращому хендхантеру фірми. Подібний статус передбачає, зокрема, що ніхто не може поставити свою машину на твоє місце, хоча формально воно підпадає під загальне для усіх парковок фірми правило, хто пізно ходить, сам собі шкодить. Однак того дня там стояла чужа машина. Незнайомий посад, напевне хтось із наших клієнтів, який вирішив, що може спокійнісінько припаркуватися, лише побачивши табличку Альфа на ланцюжку, що огороджує майданчик. Його не здатний прочитати великий напис на табло біля входу – парковка для відвідувачів. І втім я все-таки відчув легку невпевненість. Можливо, хтось в Альфі теж дійшов висновку, що я більше не… Я не додумав цієї думки. Поки я роздратовано шукав, куди б мені притнутися, з офісної будівлі неквапливо вийшов чоловік і попрямував у бік пасата. Його хода здалася мені цілком відповідною цій машині, і я перевів подих. Бо це явно не претендент на моє місце, а просто клієнт. Демонстративно поставивши свою машину перед пасатом, я чекав і сподівався. Може, це якраз навпаки гарний початок дня, може зараз я зможу відігратися на ідіоті? І справді, моє бічне вікно постукали, я побачив за ним чоловіка пальто на рівні живота. Я трохи зачекав, перш ніж натиснути кнопку склопідйомника, і склоков знову вниз, трохи швидше, ніж мені хотілося б. Послухайте, почав чоловік, але я його перебив. Чим же я можу бути вам корисним, ясновельможний пане? Перш ні зволити підняти на нього очі, я приготувався прочитати збадьорючу лекцію про користь читання табличок. Чи не могли ви трохи посунути вашу машину? Ви загородили мені виїзд. Взагалі-то це ви загородили мені в'їзд. І тут атмосферний шум досяг нарешті мого мозку. Я висунувся з вікна і поглянув нагору. І серце у мене майже зупинилося. «Звичайно», – сказав я, – «хвилиночку». Я відчайдушно нишпорив рукою у пошука кнопки, щоб знову підняти скло. Але дрібна моторика мене зраджувала. «Зачекайте-но», – сказав Бред зпере. «Ми з вами ніде не зустрічалися». «Навряд чи», – сказав я комусь спокійнішим і розслабнішим басом. «Ви впевнені?» «Мені здається, ми точно десь бачились». «От дідька. Неже він згадав брата близніків Монсенів із судово-медичного відділення. Той був голомозий і вдягнений як безхатько. А у цьому густе волосся, костюм від ерменеджі лозенья і випросана сорочка від барелі. Але я знав, що не може надто завзято все заперечувати, змушувати спере, захищатися і таким чином напружувати пам'ять. Я глибоко зітхнув, я втомився сьогодні, мені не можна бути таким томленим. Сьогодні я маю виконати зобов'язання, які на себе взяв Показати, що я і досі гідний своєї репутації Хто знає, сказав я Та й вас начебто десь бачив Він спершу навіть спонтеличився від такої контратаки І посміхнувся чудовою хлопчачою усмішкою Яка так заперечує фото і тележурналісти. Ви, напевно, бачили мене по телевізору Я там постійно Точно, саме там ви і мене бачили, сказав я «А, він позвав Ішо. А які передачі?» «Може, тої самі, де були і ви. Коли ж вам здається, що ми зустрічалися?» «Телевізор же вікно. Як-не-як. Хоч і незвичайне, крізь нього не всі можуть одне одного роздивитися. З вашого боку телекамери – це, скоріш, вікно, а дзеркало. Чи не так?» Спере розгублену. «Жартую», – сказав я. «Зараз від'їду. усе вам найкраще». Я підняв скло і відвернувся. Виїхавши з паркування, спереду зупинився, перш ніж повернути, тож ми зо дві секунди стояли лобом до лоба. Я впіймав його погляд, це був погляд ошуканої людини, яка щойно збагнула, що її обдурили. Я вічливо кивнув, він натиснув на газ і поїхав. А я глянув у вічне зеркало і прошепотів так тримати роджера. Я увійшов у двері Альфи, оглушливо гаркнувши, доброго ранку, Оду, і побачив Фердинанда, що вилетів мені на зустріч. Ну, спитав я. Вони вже тут? Так, вони готові, відповів він, чимчикуючи за мною коридором. Тут у нас, до речі, один поліцейський зазирав, високий, білявий такий, шикарний. Що їм тут знадобилося? Дізнатися, що розповідав нам про себе клас Грагов під час інтерв'ю. Так він же давно помер, сказав я. Вони що, досі розлідують цю справу. Це не щодо вбивства, це щодо тієї картини Рубенса. Вони ніяк не зрозуміють, у кого він її вкрав. Ніхто не подав заяви про зникнення, тепер вони хочуть відслідкувати його контакти. Ти сьогодні газет не читав? Тепер вже взагалі сумніваюся, чи була у Рубенса така картина. Так що, може, грав її і не крав. А скажімо, спадок отримав. От чудосія. Що ти сказав цьому поліцейському? Дав йому наш звіль щодо інтерв'ю, ясна річ. «Здається, нічого цікавого він там не знайшов. Сказав, що вийде на зв'язок, якщо виникне така потреба. І ти, звісно, сподіваєшся, що вийде?» Фердинанд розсміявся своїм пискливим сміхом. «Що б там не було, – сказав я, – займись цим сам. Я цілком покладаюся на тебе, Федді». Я міг помітити, як він виріс і як зменшився. Виріс від висловленої довіри і від зменшувально писливого імені. «Баланс – це наше все». А тим часом ми дісталися кінця коридору, я зупинився перед дверима і поправив кроватку. По той бік дверей вже сиділи вони, чекаючи на останнє інтерв'ю. Чиста формальність. Бо кандидата вже рекомендовано і призначено. Просто замовнив, що цього не усвідомив. Вони вважають, що мають сказати щось цікаве. Запускаєш кандидата рівно за дві хвилини, починаючи з цієї, сказав я, за 120 секунд. Фердинанд кивнув і поглянув на свого годинника. Один момент, – сказав він, – її насправді звати Їда. Я відчинив двері і вийшов. Скрип крісла, що відсовується, всі підвелися. Прошу пробачення за запізнення панове, – сказав я, і поти в стриб руки. Але хтось зайняв моє місце на парковці. Ну, хіба це не виснажує, – сказав голова правління портфайдера, і запитально подивився на менеджера із громадських комунікацій. Той енергійно закивав. Третім був представник колективу, хлопець у червоному полувері і дешевій білій сороці, що виглядало з-під нього, напевно, якесь інженерисько. Кандидат збирає правління о 12-й годині, тож давайте, певно, почнемо, сказав я, і сів у торці столу. Інший торець був звісно, залишені для людини, яка за півгодини одностайно визнають новим головою партфайдера. Світло падало під таким кутом, щоб кандидат виглядав якомога вигідніше. А його крісло на вигляд таке саме, як і інші, мало трошки вищі ніжки. На стіл перед ним я вже поклав заздалегідь придбану мною шкіряну теку з його ініціалами і атуручку манблан із золотим пером. Звичайно, сказав голова правління. До речі, я маю зізнатися. Клаз Ау справив на нас надзвичайне враження під час інтерв'ю, яке ми з ним провели. Справді, сказав менеджер з громадських комунікацій, ми вирішили, що ви підібрали нам неперевершено кандидата. «Звісно, він був іноземцем», – сказав голова. «Шия ворушилася, як у змії. Але норвезький базіка вначе тут і народився. І ми тут, до речі, згадали, коли ви пішли його провести, що голландці завжди вміли працювати з ринком експорту краще за нас. А ми поступово, можливо, змогли б володіти більш так би мовити європейським стилем керівництва», – підхопив менеджер громадських комунікацій. «І коли ви сказали, що вони впевнені, що він підходить, то ми всі страшенно здивувалися Роджер. Справді? Так?» Ми просто вирішили собі, що вам не вистачає здібностей, аби оцінити людину. Я раніше вам це не казав, але ми розмірковували над тим, щоб відізвати наше замовлення і вийти на графа напрямки. І ви це зробили, спитає я з кривою смішкою. Чого ми не можемо збагнути, сказав менеджер з громадських комунікацій, перезвернувшись по голове управління і посміхнувшись. То це як ви зрозуміли, що із ним щось не так. «Як ви інтуїтивно змогли зрозуміти те, чого ми буквально притул не бачили», – сказав кашлянувший голова правління. «Як вам вдається так відмінно розбиратися у людях?» Я повільно клонився, підсунув свої папери на 5 сантиметрів ближче до середини столу і відкинувся на високу спинку свого слідця. Воно гаднулося, не сильно, ледь помітно назад. Я подивився у вікно, на світло, на темряву, яка прийде 100 секунд. У кімнаті запала певна тиша. «Просто це моя робота», – сказав я. І краєчком Мока помітив, як усі троє промови стоківнули один одному. І додав. До того ж, я вже тоді почав розміркувати про іншого, кращого кандидата. Трійця повернулася до мене, і я був готовий». Гадаю, що схоже відчуває диригент в останні секунди до початку концерту, знаючи, що погляди всіх оркестрантів прикуто до його палички і чую, як напружений шурхід замирає в залі у нього за спиною. Саме тому я і запросив вас сьогодні сюди, сказав я. Людина, яку ви зараз побачите, це нова зірка не тільки на норвезькому, але й на світовому непоскелі топ-менеджерів. Минулого разу мені здалося абсолютно неможливим не витягти його з його теперішньої роботи, адже він там Бог отець. Бог Син і Бог Дух Святий в одній особі. Я переводу поле з одного обличчя на інше. Знаєте, я і тепер нічого не можу обіцяти, але ризикнувся таки сказати, що, здається, зумів перехопити його на літу. І якщо нам дасться його... Я закотив очі до стелі, демонструючи, що це лише мрія, утопія. Але все таки. І голова правління з менеджером громадських комунікацій, передбачувано і неминуче, посунулись вперед. Навіть представник колективу, який весь час сидів, склавши руки на грудях, поклав їх тепер на стіл і посунувся трохи ближче. «Хто? Хто?» – шепотів менеджер громадських комунікацій. 120 секунд. Двері прочинилися, і там стояв він. Чоловік 39 років, костюм від Камікадзе, з магазину «Богста Дваєн», де для персоналу Альфи діє 15-відсоткова знижка. Перш ніж пустити сюди, Фердинанд припудрив йому праву руку тальком, тілесного кольору, оскільки, як відомо, долоння кандидата підніють. Але кандидат знав, що від нього вимагається, поїдав йому всі інструкції. А ще він пофарбовував волосся так, що на скронях виднілася легка сивина. І колись він володів літографією Едварда Монка-Брошка. «Дозвольте вам представити Іераміаса Ландера», – сказав я. Я мисливець за головами. У завалі то це не дуже складно, але я цар гори.